O prietenie în pădure de Sidonia Drăgușanu Bună seara, ulmule, a spus privighetoarea așezându-se pe o creangă. Bună seara, a răspuns plictisit, ulmul. Nu prea ai poftă de vorbă, știu că ești singuratic, știu că taci mult și știu că n-ai niciun prieten. Știi ca multe și vorbești prea multe, dar nu mă miră. Limbuția este un cusur al tuturor femeilor Eee, eu știu și să cânt N-ai și în vorbă și nici judecată Ce som? Nu mi-e Atunci o să-ți cânt un cântec nou Pe care l-am învățat chiar azi dimineața Un cântec foarte frumos Cu trei privighetori surori Care au vrut să se facă primadone la operă Privighetoarea nu așteptă răspunsul copacului și își dădu drumul la glas. Într-adevăr, în cântecul ei era vorba de trei privighetori surori care, după ce au dat câteva concerte în orașul lor, au vrut să se facă artiste la operă. Dar în drum spre capitală, cea mai mare dintre surori a răgușit din pricină că a băut dintr-un izvor apă rece și n-a mai fost primită la operă. Atunci celelalte două surori nu au mai vrut nici ele să cânte și nu au mai cântat niciodată. Cântecul se sfârșește așa. Nu voi mai cânta în viața mea. Ei, ți-a plăcut? Îți mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult. Răspunse Ulmul, dacă vrei, poți veni și mâine seară. Din seara aceea, din data ce se înnopta în pădure, privighetoarea zbura la Ulm și Ulmul trăia toată ziua în așteptarea serii. Acum viața lui era mult mai frumoasă decât înainte. Privighetoarea era foarte mulțumită că avea pentru cine să cânte. Știau o sumetenie de cântece și de povești pe care le punea singură pe melodii. Ea călătorise mult, văzuse multe și știa o grămadă de lucruri. Ulmul nu părăsise niciodată pădurea, nu știa că pe lume sunt orașe, case, oameni. Toată pădurea vorbea de prietenia dintre ulm și privighetoare, căci o bufniță rea umbla din pom în pom de la pasăre la pasăre, de la ligioană la ligioană, ca să povestească tot ce știa, tot ce auzea și tot ce vedea. Stau în fiecare noapte de vorbă. Nu știu ce spune, spun, nu știu ce tot spune, spun, dar am auzit odată cum privighetoarea te vorbea de rău pe tine, stejarule. Sau l-am auzit pe ulm zicând de tine, cucule, Că ești un prostănac aragios. Ferește, toate acestea erau doar născociri ale bufniței invidioasă de prietenia dintre privigătoare și ulm. Și într-o dimineață, bufnița se duse drept la ulm și îi vorbit astfel. Te lași încântat de glasul unui privichător. Da, cred că prietena mea are cel mai frumos glas din lume, răspunse ulm. Ai auzit vreodată un om cântând? Nu. Sunt oameni care cântă la operă. Sunt artiste mari pe lume. Tu nu-i poți auzi. N-ai cum să-i auzi, sărmanul de tine. lasă mă în pace! strigă ulmul înfuriat. Bufnița zbură în pădure. Dar copacul rămase pe gânduri. Așadar, își spuse el, sunt pe lume glasuri mai frumoase decât al prietenei mele. Și pentru prima oară se îndoi de ea. Seara sosi privighetoarea ca de obicei și început să cânte, dar ulmu întrerupse și povesti cuvânt cu cuvânt tot ce-i spusese bufnița. Ai adevărat, răspunse privighetoarea, că sunt pe pământ oameni care au glasuri foarte frumoase. Nu știu însă dacă sunt mai frumoase ori mai urâte decât glasul meu. Dar să știi un lucru, ulmule, bufnița vrea să ne strice prietenia. Ferește-te de intrigile și de uneltirile ei. A doua zi, pe șoseaua de la marginea pădurii, se opri un automobil în care se afla o femeie tânără și frumoasă și doi bărbați. Și s-au așezat pe iarbă, tocmai sub ulmul nostru. Femeia a început să cânte. Ulmul o asculta, dar nu înțelegea niciun cuvânt. Nici nu știa dacă glasul e frumos sau nu, dar știa atât că îi place mult mai mult cum cântă privighetoarea lui și simțiu o mare bucurie când îl auzi pe unul din bărbat spunând are o voce de privighetoare. Așadar, își zise copacul, cea mai frumoasă voce de pe lume este a privighetorii. Și când o ființă omenească are un glas foarte frumos, este asemuit cu al privighetorii. Ulmul abia aștepta să vină seara să-și vadă prietena. Avea remușcări pentru felul cum se purtase cu ea cu o seară înainte și jură să nu mai supere niciodată. Privighetoarea fost iar foarte fericită și câteva nopți în șir, Pădurea toată răsuna de cântecele ei vesele, în care era vorba de prietenie, de dragoste, de speranță, de încredere. Și într-o zi, poposit din nou bufnița pe o creanga a ulmului, până în ziua în care te vei îngrădința că îți vreau numai binele, până în ziua în care-ți vei da seama că tot ce-ți povestește Privighetoarea despre oameni, despre viața lor, sunt o scocire ale minții ei. Nimic din tot ce spune nu este adevărat. Pleacă! Pleacă de aici! strigă Ulmu. Bufnița își lua zborul. Copacul rămase singur. Dar cuvintele bufniței îi răsunau în ureche. Dacă are dreptate. Seara, privighetoarea veni veselă că de obicei să-i și își dădu imediat seama că s-a întâmplat ceva. Ce-i cu tine, ulmule? Te văd posomorât. Ulmul se codi să răspundă. Dar în cele din urmă îi povesti tot. Și privighetoarea iar plecă fără să mai spună o vorbă. A doua zi o furtună puternică zgâlția toți pomii din pădure. Un vârtej de vânt smulse o creangă din crengile ulmului și o luă cu el. Seara, cerul se însenină, apărură stelele și pentru prima oară de când se împrietenise cu privighetoarea, așteptă zadarnic glasul iubit. A doua, a treia, a patra seară, la fel. În timpul ăsta, creangă smulsă de vânt, Ajunsese într-un oraș pe marginea unui trotuar și a văzut tot felul de oameni, a auzit ce vorbeau, a înțeles care erau rosturile, treburile și drumurile lor. Seara a ridicat-o un copil și a dăruit-o mamei lui. Mama a pus creanga într-o glastră și din glastra ei creanga a văzut tot ce se petrecea în casă. A văzut cum a venit un bărbat care era tatăl vitreg al copilului. L-a văzut apoi plângând pe băiețelul care o ridicase de pe trotuar. Apoi a văzut cum mama copilului s-a certat cu bărbatul ei. A doua zi dimineață, sluga a venit să facă ordine nodăi și a zvârlit la gunoi creanga din vas. Ce urât între oameni, ce urât! Și-a spus scârpită creanga de ulmă. Apoi și-a amintit de copilul care o ridicase din stradă și s-a înduioșat. Și-a adus aminte cu câtă dragoste și înflăgărare L-a apărat maică să-n fața bărbatului acela Și și-a zis că sunt și oameni buni Pe care îi poți iubi Și și-a mai amintit că despre toate acestea I-a povestit în cântecele ei privighetoarea De multe ori Dimineața a venit cu vigerie Și creanga s-a pomenit smulsă din gunoi Și purtată prin văzduh ceasuri întregi Spreamează era iar în pădure Printre celelalte crângi ale ulmului, a povestit tot ce văzuse, tot ce auzise și o mare jale l-a cuprins pe ulm, gândindu-se cât de nedrept se purtase cu privighetoarea. Și cum stai el tris și îngândurat, auzi deodată, toată viața mea îți voi cânta doar ție, ulmule, așa.